«Скажіть, а як ви познайомилися з Путиліним?» – запитав я. «Навряд чи ви могли зустрітися з ним на вечерці у спільних знайомих. Та й на колишнього алкоголіка він також не скидається». Лікар аж здригнувся при згадці про Путиліна. Він довго мовчав. Я навіть подумав, що моє запитання залишиться без відповіді. Та потім все-таки почув – «А ми не знайомилися. Пам'ятаєте, я розповідав про одну організацію?» «Звичайно», – кивнув я. «Коли вам вірите, саме вона й полює на мене, а Путилін якимось чином з нею зв'язаний. Взагалі-то, якщо чесно, я саме і хотів вас про неї розпитати. Не виключено, що це дуже важливо».